«Вот is God is one of us», а на капуті зображені два перехрещення револьвери. «Прибули сили добра планети Ейва», – подумав у голові хтось, хто видавав себе за нього. А яків збагнув? Чудо! Воно на вигляд саме таке. З неба полетіли перші сніжинки.